«Нема, кажу, в Стамбулі ні війська, ні султана, і можете полякати Крим, ніхто йому не поможе, а вони мені, а султанша». І поки я там з ними розбалакував, татари Перекопські вторглися, набрали безліч люду і завели до своєї землі в рабство. Казали, якогось князя їхнього Вишневецького теж поймали і завели з собою. Роксолана заломила руки. «Поїдеш до короля ще раз?» поговорю з султаном. І поїдеш знову, розкажеш там усе, бо ніхто ж нічого не знає. Там ще ці посли понабріхували, зітхнув Гасан. Шкода й мови. Я їм мовляв, у нас тут усе належить султанові, окрім душі, яка власність Алахова, а вони мені, а султанша. Хіба султан не належить їй, а коли так, то хто ж у вас вище? Їй зринув на пам'ять улюблений отців Псалом. Окропише м'я із сопом і очищуся. Ом'єша м'я і паче сніга убелюся. Останні слова мало не повторила в голос. І паче сніга убелюся. Очиститися? Як очиститися? Захистити своє добре ім'я, свою невспровиненість. І де взяти сил, коли треба ще їй захищати синів своїх? з якими не знати, що й буде». «Повезеш послання до короля», сказала Гасанові твердо. Знов писала від свого імені. «Хай Всевишній оберігає його королівську величність і дарує йому довгі роки життя. Найпокірніша слуга цим повідомляє, що ми отримали вашого дружнього листа, який приніс нам надзвичайну радість і задоволення, які ні з чим неможливо зрівняти, щоб описати його». Отже, зі змісту листами довідалися, що ви в доброму здоров'ї і прагнете дружби, яку ви засвідчуєте вашій щирій подрузі. І так само засвідчуєте і вашу щиру дружбу і прихильність до його величності падишаха, який є опорою світу. Як бачите, я неспроможна зрівнятися з вами у висловах. Хай Бог вас оберігає, і щоб ви завжди були радісні і задоволені. Як свідчить ваш величний лист, а також донесення, зроблене моїм слугою Гасаном, прояви дружби, які виказала йому ваша величність, зобов'язують моє серце до вдячності. Я повідомила про все його величність султана, і це принесло йому відчутне задоволення, яке я неспроможна вам висловити. І він сказав, ми зі старим королем жили як два брати, і якщо угодно всемилостивому Богу, ми житимемо з цим королем як батько й син». Ось що він сказав, і з радістю звелів написати цей султанський лист і надіслати його до підніжжя вашого трону з моїм слугою Гасаном. Отже, хай ваша величність відає про те, що будь-якою справою, яку вона матиме до його величності падишаха, я зацікавлюся і скажу своє слово хоч і десять разів на добро і прихильність до вашої величності, зобов'язуючи себе в цьому вдячністю моєї душі. На знак дружби і з тим, щоб лист цей не виявився пустим, я надсилаю вам дві пари сорочок і штанів з поясами, шість хусточок і рушник, усе в одному з гортку. І хай ваша величність дарує мені, що я надсилаю вам ці рядки, які не заслуговують вашої уваги, та коли угодно Богові, я й далі хочу надсилати їх вашій величності. На цьому бажаю вам здоров'я і розквіту під час вашого правління. Найпокірніша слуга – Хасикі Султанша. Знову з'явилися в Стамбулі, баїли присвітлої Венеціанської республіки Бернардо Наваджеро, Доменіко Тревізано, доносили своєму сенату про силу, якої набрала в Стамбулі Роксолана, про її владу над Сулейманом. І довго ще переповідатимуть це донесення. І, повіривши в необмежене могуття Роксолани в галереї. Пітті у Флоренції місті її портрет Серед зображень османських султанів Єдина жінка між цих вусатих чалмоностів Та чи міг хто-небудь зазирнути в душу султана і султанші Цих двох таких неоднакових, власне ворожих одне в одному людей Які водночас не могли жити одне без одного І хто знає, кому було більше радості в тінею напруженіші роки їхнього співжиття Роксолані від перемоги над султаном чи Сулейманові от поразок перед цією незамінною жінкою. Вона поєднала в собі лагідність звичаїв цивілізованих країн з гостинністю привісних народів.